Plaza Barría ngaude, Hainoa la berdin elkarteko kidea, eh, osasun gintzan euskarak presentzia eta bermea izan berduela, ezaz. Bai, e, u uda aurretik justo eh bueno, e, osasun gintzako profesional batzuk argitaratu zituzten eta ezagutera zituzten ikerketa batzuk, Europa n eta Herrialde Garatuetan osabedatuta daudenak, besteak beste garbia adierazten dutenak, osasun serbitzua kalitatea eskaintzeko ezinbestekoa dela, bakoitzak bere jatorrizkoa maiz gintzan serbitzori jasotzea. Komunik Funtxezkoa delako, osasu zerbitzu horretan eta orduan hizkuntza ardatza delako hori dela eta sortu zan elkartea besteak beste badibidez osakidetzen historial klinikoa gutako bakoitzaren historial klinikoa euskera zere, zeda nagazteleraz dago euskera zere jasotzeko e, eskubidea nola baita e, ba, bueno, eskatuz eta horren inguruko ba, pixka salantza eta horkularitza guztiak e, eskaintzeko elkartea eta bai, bueno niri laguntza eskatuzi daten da bueno ba, animatu dutzen bueno, Maia inguruan parte hartu izan duzu, bai. e, zer modu zertunda? Osando, ni gustatu dot egon direla, bueno, nolabait bi bi ikuspegi, bueno, bi ikustegi, baina bueno, ba, eraldaketa soziala e, funtzeskoa da dano behartugu, eraldaketa soziala dano behartugu etorkizuneko Euskal Herri bat justizia e sozialean oinarrituta, baina horrek e, ez dukentzen euskera beste plano batera pasa behar garela, ezta? Ordua laburbilduz txikat ondorioa da Orduan, euskeraz egiten den eraldaketa sozialak, izan beharko lukela, euskal herrian egiten den eraldaketa soziala, ez da? Eta sortu dan, dikotomia hundiena bat ere da, ba, ba nola baita esatea, ezke adibidez, oinar beharrak azegabe dituztenen dako, igual euskera ez talentasuna ez? Eta, ba pixka, dikotomia apur bat horren kontra, ez da? Orduan, nere ikuzpegia dago herri zapaldu bat garela, estatu hispainialaren menpegau eta frantzesaren menpegau gauden herri bat garela, jatorrizko hizkuntza, herri honen hizkuntza euskera dela, zapalduta, tamen pekotuta dagoen izkuntza bat eta orduan, euskeraz bizi nahi dugunok egin behar dugu alegin gehi-garri bat ezta? Hau da, eraldak eta sozialaren alde ere bagaude, eta gainera ematen du euskerazkatzea diskriminatzea ere badela, ezta? Eta bueno bain ikustu esnagoa inundik inora horrekin ados eta bitzikator sortu dala mamia, baina oso interesgarria izan da Hori azken batean areri estrategia da Claro, hori da, ekaro, eta orduan estatu imperialistako oso garbi lortzen du hori geure artean, elburu berdina ditug aida hori sortzea eta esaetiketa hori sortzea, ez da, Orduan, e, euskeraren alde gaudenok eta euskeraz bizi nahi dugu nok ere gaude, eraldaketa soziala, e, babestearen, feminismoaren alde, ekologismoaren alde, baina ez dugu kontsibitzen etorkizuneko Euskal Herri bat euskarari gabe. Mil eskerak noa. <laughs>